Răzbunarea. Nu vă răzbunați singur, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, că ce este scris, răzbunarea este a mea. Eu voi răsplăti, zice Domnul, Romani 12,19. Să nu te răzbuni și să nu ține caz pe copiii poporului tău. Levitic 19,18 Cărbunii aprinși pe cap înseamnă Aprinderea minții spre cugetări dumnezeiești, curățirea ei de gânduri păcătoase, așa cum odinioară Serafimul a atins gura prorocului Isaia și i-a curățit-o, Sfântul Nichita. Când ne răzbunăm singur, Dumnezeu nu ne vine în ajutor, Sfântul Ioan gură de aur. Cărbune aprinși pe capul vrăjmașului înseamnă, Aprinderea gândurilor lui spre Dumnezeu și spre bine. Sfântul Grigorie, teologul